Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Da, azi îi spunem la mulți ani Uniunii Europene. Atenție, ziua Europei este pe 9 mai, dar pe 1 noiembrie 1993 a început să existe Uniunea Europeană. Sub numele ăsta este ziua în care a intrat în vigoare tratatul de la Maastricht. Puțină lume știe foarte multe lucruri legate de negocierea acestui tratat de la Maastricht și modul în care el a apărut pe fondul prăbușirii Uniunii Sovietice în 1991 și a unificării Germaniei mult mai repede decât își doreau Franța și Anglia. Stați speria lumea și a zis ia să facem noi aici un tratat în care să reglementăm puterea statelor, inclusiv a Germaniei. Între timp Uniunea s-a extins, Doamne ajută că am apucat să intrăm și noi, aparent fără legătură cu asta, uh, britanicii vor să plece și nu reușesc. Zic eu, tot e meritul nostru undeva. Da, crezi că pleacă până la urmă? Uh, sper, sper să nu. Fraților, astăzi e ziua internațională a veganismului. Ca 75 de ani de la apariția termenului vegan și a conceptului de veganism, ce presupune un stil de viață care evită nu doar alimentele de proveniență animală, dar și hainele și orice alte produse, în general, de proveniență animală. Ariana Grande e o vegană celebră. Aici vreau să vă aduc. Se simte din glas că e vegană. Da. Dacă aș că... Orice vegan arată așa... Sincer, aș deveni vegan acum pe loc, aș renunța la buletele de cașcaval și aș dau un veganism. Sunt multe vedete care urmează acest concept, cel puțin din punct de vedere al dietei. Madonna, Jay-Z sau Joaquin Phoenix, Iulia Noghi sunt doar câteva da, exemple. Da. Și în România sunt tot mai mulți vegani, fără să-i punem la socoteală pe cei care țin post-miercurea și vinerea. E o dietă controversată, însă reducerea cantității de produse animale și alimentația uh, duce până la urmă la efecte benefice, însă să nu exagerăm adică e valabil ca în orice altă poveste, mie mai mult de câteva zile pe an nu-mi asta dar reușesc 5-6-8 zile să zic, să țin post așa cum se spune. Doamne ajută! În 1 noiembrie 1955 s-a născut Gabriele. Emil Cotabiță, astăzi un tânăr cântăreț în vârstă de 64 de ani, posesorul uneia dintre cele mai bune voci din pop-rocul românesc. Puțini dintre noi l-au prins cântând în anii 70 alături de grupul Redivivus, mai puține și mai aduc aminte că a colaborat cu Basoreliev, dar sper că vă amintiți că pe la mijlocul anilor 80 Gabi a fost o perioadă solistul trupei Holograf. Din 1986 alege muzica ușoară Pentru că, așa cum declara chiar el Muzica așa zis ușoară A fost pentru mine ultimul trend Pentru a putea cânta pe scena La finalul anilor 80 Dar și o bună perioadă anilor 90 devine o voce importantă pentru muzica ușoară În 2002, după o perioadă în care a fost mai mult Prezentator sau producător în televiziune Gabi revine la muzică în proiectul VH2 Trece vreme E o reală plăcere să stai în preajma sa în orice ocazie. Îi cărțile și filmele și un în sincer. La mulți ani, Gabi, din partea noastră. La mulți ani, maestre! La mulți ani! Și înainte să lăsăm, să ascultăm noaptea albastră, să vă spunem că săptămâna viitoare avem un concurs nou. Da, un concurs nou, nouți, 15 întrebări, 1 minut, 1000 de lei, premiu, mai multe detalii. Începând de luni încolo, om vorbi. Până una alta... Hai, Hai Simona!